«Якщо збрешеш, я почую». Це було один раз. Він розповів їй про панночку Жолю. Вона була кількома роками старша за нього, але так подобалася Миронові, що він хотів, аби в неї згоріла хата. Товариство соколів займалося не лише спортивними вишколами, але боролося з пожежами». Якби зайнялася Султисова хата, в якій жила панночка Жоля, він, Мирон, першим би кинувся на допомогу і на руках виніс би Жолю з полум'я, незважаючи на те, що вона була дуже пишна в тілі. Однак Султисова хата ніяк не хотіла горіти, а Мирон був занадто чемним хлопцем, аби запалити її самому. Тому Жоля незабаром вийшла заміж за іншого. Коли вона поїхала зі своїм нотарем аж до Відня, Миронові хотілося плакати. Йому тоді було тринадцять років. Він уже завзято займався стусаном і постійно ходив з розквашеним носом та синцями попід очима. «Кому такий кавалер сподобається?» «Ти, Шибеник», сказала Маруся. Ну який же я шибеник? навіть не наважився запалити ту хату. Ти запалив мою. Вона милувалася на його м'язисте, широке у грудях тіло, яке при світлі місяця теж було наче вилите з міді. Маруся ніяк не могла зрозуміти, чому оголений чоловік видається більшим, аніж задягнутий тоді як гола жінка навпаки показує на тендітнішу. Так, вночі все видається більшим – і люди, і коні, і дерева, але то на далі в темряві. А тут він лежить біля неї на відстані поцілунку і був такий великий, що Маруся могла заховатися у нього під пахвою. Вона так і зробила – і вдихаючи терпкий дух його шкіри, думала, що немає нічого певнішого за незворушний спокій у міцному чоловічому тілі. Його смаглява рука на її білих грудях здавалася чорною, як у мавра. Маруся всією собою вслухалася в доторки тієї руки, від яких у лоні пробігав болісний лоскіт. Я кохаю тебе, сказала вона. Пам'ятай про це завжди, особливо, коли буде тяжко. Я і так пам'ятаю про тебе щохвилини. У нас попереду багато несподіванок і небезпек. Можливо, зараз про це не треба говорити, але я тебе прошу, у найтяжчу хвилину згадуй мене. Може так статися, що ми довго не будемо бачитись, та я тебе чутиму на відстані. Ось візьми. Маруся поклала в його долоню невеличкий камінчик завбільшки з горобини яйце, брунатного кольору із золотими смужками. В ньому, окрім коричневого і золотого, спалахували сині, червоні, зелені іскорки. Це соколине око, сказала вона. Я знайшла його на Дівич-горі, де колись було язичницьке капище. Це оберіг, він має магічну силу. Ще волхвам допомагав бачити в темряві і досягати задуманого. «Соколине око», – перепитав Марон, мимоволі згадуючи її прізвище. «Так називається цей камінчик?» «Саме так. Буває ще тигрове око, а це соколине. Чуєш, яке воно тепле? Чую. Цей оберіг зменшує ризик. Коли почуєш, що він холодний і важчий, тоді стережися. Соколине око дивилося на нього з долоні. Але в тому, що казала Маруся, він не бачив ні забобону, ні якогось чаклунства. Це ж так природно, що подарований тобі камінчик набирає сили оберега, адже він стає часткою твоєї пам'яті і віднині постійно нагадуватиме про того, хто подарував тобі цей оберіг, застерігатиме від небезпеки, спонукаючи бути обачним. Камінчик мінився на Мироновій долоні золотими прожилками, і різнобарними цяточками. Він був легкий і теплий. «Я кохаю тебе», – сказав він. Маруся обняла його, але в її обіймах було більше смутку, ніж пристрасті. Розділ дванадцятий. У ній таки було щось одві Маючи гостре перечуття, Маруся багато чого вгадувала наперед. Мирон у цьому переконався вже наступного ранку, коли надійшла команда готуватися до виступу. Перший галицький корпус підтягнувся на свої позиції. Завтра в досвіта мав розпочатися штурм Києва. Віддаючи розпорядження поручникові Гірняку, Осип Станімір, ніби між іншим, висловив жаль, що повстанці далі з ними не підуть. «Як не підуть?» Наказ головного штабу, сказав Станімір. «Київ братимуть лише регулярні війська». Посмикуючи себе за правого вуса, він попросив Мирона, щоб той сам передав це Марусі. Мирон узяв коня, поїхав. Стояло на погоді. Заповідався «золотий день», а йому стало так тоскно, що навіть кінь під ним зупинився. Так буває, коли вершник засинає або забуває про поводи. Мирон намацав у кишені соколине око. Воно було холодним. Що ближче він під'їжджав до тієї хати, де зупинилася Маруся, серце його важчало. Біля двору Мирон не побачив вартового, зіскочив з коня і зашмургнув повід за стовпець воріт. Не примітивши нікого ні в подвір'ї, ні на ганку, де минулого разу вартував Василь Матіаш, він подумав, що Маруся знов подалася десь розважатися. До повстанського табору Мирон погнав коня галупом, але й там, попід лісом, не побачив живої душі. Лиш тепер йому майнув здогад, що Маруся раніше за нього дізналася про рішення головного штабу і подалася гуляти на власний розсуд, подалася до ангела чи до зеленого, не попрощавшись. У них там своя війна та своя дипломатія. Він стискав у кишені холодний камінчик, відчуваючи, як новий жаль торкається серце. Мирон зрозумів, що вчора Маруся з ним попрощалася. У досвіта ще о п'ятій ранку, видно, дізнавшись про штурм української армії, червоні –